Daniel Oltsomendi, egunon? Egunon? Beraz Euskal Elkargoak e, osoko bilkura boskatu du eta onartu da apartamendu turistikoen arautzea alere, uste baino e, alde handiagoarekin baiezko atera da, bazen tentzioat alere ez? Bai, tentxoa bat zen uh, biztan dena, uh, media delako horietan ere ikusten zen, eh, kasetetan, irratietan, denetan uh, gai hori uh, askarki haipatia uh, izan zen aste horietan, eta gai biziki teknikoa da, eta horrek du, uh, bon, uh, ez dute denek uh, behar bat dena, ez da erraiz denen uh, olerzia uste dut, zen eta bada kode ezberdinak uh, etortzen da, kode bada, bada turismoaren kodea, Hein, euh, etortzen dena berak egiten du zerden meublet de turizm delako hori genabita behaz mublatu turistikoa euh, hor dira euh, etxeak dira apartamento edo studio delako horiek ara mublatuak direnak horiek dira eta hor gure kodeak turizmoaren kodeak du hori egiten. eta gero euh, erabiltze aldapena euh, kanbiatzea hori changement d'uzaj delako de hori Benak du, uh, hor, uh, etxe kodeguak du uh, segurtatzen, ara. Behas, uh, zometzuk ez dute olertzen, erreiten dute bena, ni uh, turizmoaren atletik, denak paratzen ditutuntza, bai, ba, inan urb urbanizmoaren atletik, ez zira uh, konforme. Ze erreiten du, uh, kanbiatze ara, araudio horrek, erreiten du, aztapenean, bali maduzu, uh, toki bat, behas, uh, gela bat, hor, etxe dena, ara, Hori ez duzu aldatzen ahal, ez duzu aldatzen hal turistikoa uh, izaitea, ez barima duzu baiimeik, Harra. Eh? Uh, bez kanpoko norbaiti alokatzen barima duzu uh, biggen etxe uh, bizitza bat, edo zure etxebiitzaa ehunta jogei egun baino gehiago, bego duzu bizstandera e, e, be da baimen bat. Hara. eta eta jo ikusten da denek ez dute e, hori horrektzen. Utxean enenttzule jakin dezaten beraz, e, apartamedu turistikoak nahibaldiun norbaitek luatu alokatu behar du beste bat eskenini urte guztirako eskenini behar du eta gainena, or, ordura arte orain arte ez dela bizitegi bat izan. Hoan. Bai, Eta honek e, turismoari zer eragin izanen dion, jakin nahi nuke baita ere, zer defendatu duzu hau ez dela turismoren kontrako neurri bat. Hori da. Egun, hartu dugun delibideu hortan. Ze egiten dugu, kompansiazioa behar dela. Erre nahi behita nahi bali madutzu, zuk mubilatu turistiko bat lekean ezari, AirBnBin edo beste plataforma batian uh, lekean ezari, behar duzu etxe bizitza etzen Toki bat, lokal bat, behar duzu aldatu, bulego bat adibidez, aldatu behar duzu, eta behar duzu etxe bizitza bilakatu. Hori da, kompansiatzioa, errenabeita, bat uh, ezartzen duzu uh, ara, uh, etxe bizitzaaren zat. Hori da, egun hartia izan dena. Bi derogazio, bi derogazio uh, badira. Zene eta berdaiakin, aizu duzula, orain erte bezala, aizu duzula, zure etxe bizitza, ehunta hogei urte uh, urte egun uh, gutxiago egiten alduzu. Hara. hiru hiila egiten alduzu uh, zure etxean goiten altzirazu uh, etxetik kanpo eta egiten alduzu. Harra. Bez hori ez ezta, hor ezta arazorik. Baimena behar duzu, ehunta egun baino gehiago egiten balima duzu. Harra bat. Eta bide derogazio derogazio da zure etxeen barnen egin bali maduzu Uh, mubilatu turistiko bat, erren nahi behita uh, kozina egiteko lekia, loiteko lekia, erren nahi behita aparte dela. beh, hor baimena ukanen duzu ara, uh, egiteko uh, kompanzazio hori gabe uh, baimena ukanen duzu, behaz, plataforma horietan uh, alokatzeko. Bat, derogazio bat, eta beste derogazio da uh, ara, ikaslentzat eh, uh, bai etudiant delako horietan hor, behatzi hilabete ikaslentzat egiten duzu e, bai bat, eta gero hiru hilabetez haizu duzu beaz, plataforma horietan alokatzea. Zendako ez beste derogazio bat, e, zazoinlarien zat, hau da, lanean bi hiru hilabetez egiten dira er jendeen edo zede batean diren jendeen adibidez kritiketan hori izan da? E, kritiketan hori izan da, behinan badira beste dispositibo batzu e, posib, posible duzu zuk, e, bai mobilite delako horietan, hilabete uh, tik edo jamar hilabete hartio posible duzu uh, bai uh, hori egitea uh, behaz uh, hori ez da problema da problema da edo ez da izu, hori egitea turismoa uh, gero ondutik turismoa zen dako, zen eta orain arteo hartu gira hain baliatzen zituzten bai horiek urteko etxebizitza uh, egiteko eta gero sasonia etortzen zelaik hemengo jendeak uh, kanporatzen zituzten turismoaren alokamendu horien egiteko. Eta horin hori aztertzen dugu hobikiago ikusteko sasoinlarien ze egiten aldean, baina sasoinia jasoin, egiten duten entzat. Udan zerna nahizani konkurrentzian dira, eta ez dute uh, mublatu turistikorik horiek agapatzen txoberak kariot dira herentzat, behaz Uda kanpo hor agapatzen aldira, eta pentsatzen dugu etxe bizitzak izanen direla, eta kasu sasoin horiek aipatzen jelaik odap ikerketak eakusten du, Uh, eguneko hitanoita hamoztek lan uh, urte osorako sekatzen dutela beaz uh, lana uh, eskolerian. Ordean, nik uh, aspi maratu dutana, da, la urtez, ada, saspi, bimila hama seian, saspi mila guti gura beda, saspi mila bakarik erbi enbi abritel, eh? saspi uh, mila uh, mublatu uh, turistikoak basiden plataforma horietan, la urten emburian baziren, Hama, uh, Hamasai mila, hara, eta progresio hori segitzen bali madugu, eranabeita euneko eunta hoita hamar, pasatuko gira lau ortenburean, uh, ez bali madugu ezer egiten, hoita Hamasazpi mila arte, behaz ikusten da dela atxurutuki hori blokatu eta nik azpi maratu dutana, da, uh, mublatu turistikoak uh, murgilzea. Uh, ez du eran nahi uh, turizmoaren uh, kontrako delibero bat hartzen ginuela. Halere, beze kritikatekin izan da, ekonomiko ki turizmoari kalte egingo diola honek. Ea hori ongi aztertu izan den, batez ere, endaiak azuen erranden bezala. Bai, hori, bai, erraiten girenean, dela, dela bost urte. Plataforma horiek uh, legatu haintzin, etorri haintzin, eta holako uh, eragina edo edapena ukan haintzin turismoa basen eskualerian eta turismo uh, ekonomia basen, turismoari lotiazena basen. Hordean uh, hor ereiten dugunan da, ezta legatu behar berda horrein uh, horrekabat uh, lortu eta nigazpima ratu dutan da ezin duzu lurralde batian turismoa honartu ez palimadira biztan lehak kondutan hartzen eta be, beren bizitzeko uh, kalitateak eta hor, etxe bizitzari buruz ez palimaduzu etxe zure lugaldean ez duzu onartuko turismoa turizmoa etorda zure lugaldean Azken galderat, oitalago herri iri dagokio hau, tentsio nahatu den e, oitalago herri hori beste ohar bat izan da, zendako ez da hori edatzen beste herri bat zutera dibidezen Pere kasua, eh, kanbot, eta ah, bestain bat, eta horrek ez duen Barnekaldeko herrietan ikoko prezioak. Odean, eh, kasugal ere jogeita eh, hau egi horietan pasatzen den gauza eta mubli, eh, mublatu turistiko guziak hartzen balima dira, ehuneko hitan hogeita amostak bost egin gain dira. Gene beita hogeita lahau egi horietan taintsoa ez da eh, ber, berdina denetan. Mainan eh, egia da eta prefetarekin lan bat eh, egiten dugu ere, derogazio bat izaiteko, erenabeita herri batzuk nahi bali maute sartu sistema hortan, po posible uh, izaiteko gisan uh, lan e e eginen dugu. Baina uh, behar jakin, hoita lau herri horiek, da dekretu bat, behaz uh, legeak du uh, pausatzen, hoita lau uh, herri horien zerren eta horien gain uh, lan egin dugu, uh, eta he beste herri batzuk nahi bali maute sartu uste dut uh, posible izain dela, baina hori estatuarekin uh, kokatuko da meni da Barnekalde osora edatzea audi hau? Ni, nik pentsatzen dut berdela berdela kasue egin. Barnekaldia eta kostaldia ez dira, ez dira eggunt ber, beriggoeran hori badakigu, eta uh, hor ikusten dugu nola gauzak legatu diren uh, kostaldean eta hori baii uh, behar dugu hori segitu. Biziki erne egon eta emaitza guztiak segitu eta horren arabera gero ikusiko da zein beharko den, baina uh, orain uste dut behar zela, uh, Delibero hori hartu, uh, hoita lau herri horien gain eta ikusiko dugu ze, ze eragina uka gure deliberua. Iazker, yes, darin ortsumendi. Iazker, ja daren